Tolik o stvoření. Proč máme rozpaky s tím, že Biblia nám vypráví o vzniku světa? Je to nějaký příběh, který svým přátelům známým vyprávili takhle? A nebo bychom se za to stídili, že pořád patříme mezi těmi, kteří říkají, že to všechno stvořil nějaký Bůh. To není příroda, ale to je osoba. Zdá se to nám trapné, protože nám připomíná, že jako křesťani tomu ani už sami nemůžeme věřit, když věříme ve vznik světa během dnů, se izolujeme od přírodních věd, od většiny rozumných současníků, a přiznáváme, že stále přitakáme mytologickému světonázoru. názoru. To se dneska nenosi, že? Ale milí bratři, milé sestry, milí vzdálení bratři, první stránky Bible nám nechtějí nahradit přírodopis, ale připomínaj nám vztah k Bohu. A to nejen vztah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 může dělat něco kreativního na rozdíl od tupé, nudné práce, které také musíme dělat. A slovo kreativně, tvořivě vlastně navazuje na, na tu boží přinost, ale Bible vlastně říká, že takhle to nejde. Člověk může být produktivní, liný, může mít fantazie, ale nemůže v smyslu být tvořivý, nemůže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 Stojí skutečnost, jak svět opravdu je, jak dneska vypadá. Svět, jak dnes vypadá, není totožná s tím, jak Bůh ji stvořil. A opak stvoření není ani tolik zničení nebo nedbalosti na přírodu, ale Opak stvořený podle biblického pochopení je tohle člověka to všechno zvládnout. Že manažéři, věci, veškerý ten lidský personál to nejak zvládnou. Že můžou nastoupit na to místo, který jedně patří Bohu.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 Celý, východný, celý starý východ babylonská říše je právě v té době, když vznikly ty staré texty, bylo nepopíratelná moc, neomezaná vláda nad celým známým světem. Do té doby to ještě nebylo jako jak králové Babyloně sami vyvedli svou, svůj život, svoji rodinu ze Bohu, ze Boha stvořitele a tím zdůvodňovali, že všechno zvládnou, všechno mají pod kontrolu a za všechno ručí. A milí bratři, milé sestry, to nebylo vědám. proti proti poznání rozumem. Právě v Babyloně květly vědy, samozřejmě i vědci, které dneska odmítám jako astrologie, ale díky astrologii vyzkoumali vesmír a hodně se zabývali s biologie, s přírodní vědou. Měli přístup, získali, hledali přístup ke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 A to nejenom takové obecně řečeno, ale i detailně, podrobně, konkrétně. Bůh totiž má jinou metódu, než věci a královi, jak stvoří. Bůh říká, ať je světlo a bylo světlo. Boží metoda je slovo. Slovo, které se stane živou skutečností. Není to kouzlo, není to technická formule, ale je to navedení lidů k životu. Je to to, co bylo na začátku dějin Izrael. Cesta z tmy do světla. Bůh přináší do světa světlo. A proto to, co je tma,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 A proto jsou společenské hierarchie. Jeden je mocný, druhý je bohatý, třetí je chudý, čtvrtý je bezmocný. To, od jak živa, tak to bylo, a to vždycky takhle bude. A milí bratři, milé sestry, vyznání Izraele říkali co jiného.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 ne toho úspěšného jenom, ale každého, muže i ženu. A tak ten člověk dostává od Boha přikaz, podmaňte si země. No, tato věta dneska neskýzí žádný velký pokles. Říká se, že vy, křesťany, jste to od začátku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 odporem proti tomu, ale byly to jiné důvody. důvody. Byly to důvody naše celé společnosti. A pak ta druhá věc, je, je to opravdu tak, že ten Boží příkaz pod se země je vyřízeno, vyřešeno, nebo překonáno tím, že se dneska bezohledně zničí Boží stvoření, Není to naopak spíš připomínání toho, co by měl člověk vlastně dělat, jakou roli Bůh mu dal a kterou roli nedokázal splnit. Podmanit svět, podmanit stvoření, vlastně znamená dělat je plodnou. A k tomu Bůh dával povolení, k tomu dal požehnání. Byl to cíl, plotte se a rozmožte se. Člověk nemá povolení od Boha, nemá jeho požehnání k tomu, aby účel stvořený změnil podle vlastných představ. To tam není.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 Celé stvoření, neviditelný i viditelný, a malé část toho já může naplnit i naši modlitelnou dneska. Cílem stvoření není člověk, ale je Boží odpočinutí.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 Křesťany začali po jižovém vzkříšení slavit osmý den. Byl ukřižován v pátek, po tří dny v hrobě a v neděli byl vzkříšen. Neděli je prvný den. Tak ten prodloužený víkend má v sobě